Iparra ratza Beno, la ordu bat atergia bitugokasiak eta batoze minutoetan len iragarri bezalaxe ba Fernando Morillo idazlearekin hitz egingo dugu. Azpeitiarra da, baina gaurdanik, e, ba gure eskualdean biziko da. Ilabete bete ez, eh, arte Endaiako Abadiako eremuko nekatoenea baserrian izango baita. Euskal Itxas baserrreko ingurumenaldeko ekimen zentro iraunkorrak, Euskal Kultura Erakundeak eta Donostiko Euskal Idazlen Elkarteak lankidetzan, beno, ba, programa bat e, martxan baitute, Txinbadia izenekoa eta horren baitan, beno, ba, Euskala Artisten dako egonaldia kantolatzen bituzte endaiako abadia ere moan, ez da leku txarra eh? dugari gabe, eta beno ba, ilabete horren inguruan ere, hitz egingo dugu baita bere lanari buruz noski Fernando Morillorekin izan ere bagure estudietan dugu, Fernando Kaixo Ewerdion Kaixo Ewerdion? Bueno, esan gaur hasi eta ba, zeraren ogeia esan bezala, zeraren eh, ogeia... Bai. Bai, <laughs> bai. eh, eh, ogeia bitartean hendaian abadiako eremuko nekatuenea baserren izango zara, eh, ez dakit, bat, zer suposatzen dut zuretzat, e, ba, e, txinbadia, programa honi esker, hilabete-betez e, bertan egon alizatea. Zukezen duzu bezala, zaila da hor gaizke gotea. Mm -hmm. Lekua da zoragarria, zeh, askotan e, idazte korduan, no, pentsatzen e, marraste korduan, edo musika sortzeko orduan gure problematako bat da, nola bakartu, nola lortu bakeune bat, eta hori da leku perfektua da, alde batetik e, bakea, izadia, zerua, itxasoa, leku horrek magia du, nik esabutu nuenien... E, Duelazdak izan bat, esartu nitzenin hori izan, ematen beste ez nora bait, beisek, eta beste noiz hau beste mende bat da, beste mundu bat da. Haur unaukera izatea hori hilabete bat ez e, sortzeko, ikarra garriskoa. Bai, eta bakarrik egonen zara hor duan. Bai, gero badago e, beste artista bat, e, ortsi ezagutu dut, ez e, neska bat. Baina bai, pentsatzen bakoitza bere aldetiko ibiliko dala eta bakarrik nire nire mm -hmm. Berat, sormen ba, erako hilabetean buru belarri ezta? Bai, ala da. E e proiektua laurkeztu nuen. E sortu nahi det gaina, justu leku horri loturiko e istorio bat, orduan. E mm -hmm. Zentu bikoitzan alde batetik aprobetsatu leku horren magia, baina gaina nahi det magia hori kontatu, beraz? <laughs>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 Igual intentsuena, baino edarrena baita. Oinda sortzea. Orain arte egin etxeko lanak eta orain ja da jup, eh et eun metroak, edo, korri gaita. Horain bai. e, arte, aipatu duzu, beno, ba, idazlek e, arazoa bituzutela e, bakartzeko, ez da, balan izateko alizateko, e, aukera, paregabea da, baina orain arte e, bakartzeko arazorik e, ukita hala ez, egia da, ba, gazte ere, ba, hogeita bost, e, liburu baino, gehiago idatzi duzuela, beraz, e, baka, bakartuta ala ez, idazteko bai. e, grina hori, baduzu duzu, ez daki, ba, nola sortu zitzaizun, e, beno, ba, idazle sen hori, ez daki, e, bakarri da torren, edo e, z, bilatzen den E, egia esan e, bon, kuriosoa bitxia da zenik alde batetik esango nuke guztiz ez hartu nuela nik ez bat ere asmorik idazteko, baina urtien joanean konturatzen naiz bestela ze demontre izan nintekeni. E, Ni ezin naiz hartu egon naiz, lantegitan, egon naiz irakasle, egon naiz hainbat gauza egiten da, buru ahun egiten zait nire historioetara hartu pentsatzen dut Idazlea naiz. Ez da, gustatze sait idazten dut, Idazlea naiz. Ezin dut ni sartzen nahi zu lantegi baten eta bon batomiko batingo izuet nahi gabe. Orduan eh nola nola idazten da in beste inevitibili naiz xerrikituetan bilatzen zurekin hitz egiten kalean nahi gabe historia bilatzen. Orduan mm. eh Ez besterik egiten egizan. Uh -huh. e, egia da ere, beno, aurre eta gazte literaturan e, bai, aioa zarela, uh -huh. e, zentzu horretan, eta e, jakin izan dugu, ba, urteotan, azken bi urte guetan gutxeko gara bera, ipuin kontalari lanetan ere, <laughs> ibi, ibiltia zarela, e, ez dakit, ba, egin, prozesu guztia, hasieratik bukaerara anio ere, ez da, ba, zure gaina hartu duzu, zentzu horretan. E, bueno, ipuin kontalari baino gehiago, baino bai, antzekoa, eskola, ibili naiz urte batzuetan, bai. e, eta azken batien, saio, liburu bat iburuzko saio bat baino, saiatzen hitzen historioak sortzen, eh, hanbertan. Orduan, etzan berez eh, ofizialki puik kontalaritza, baino bai, eh, nola baiteko emanaldiak egiten nituen. Antitiretero baten moruan, nire ustez literatura zerdan, nora eh, nire ustez literatura oso gauza bizia da, ma bertan, asaltzen adibide oso arruntekin, eta... Idaslineitzen baino bai kontalari etitiritero dana bat eh, pixka bajututa uh -huh. <hungi> da. E, prozesu guztia zure gaina hartzearena ez da e, tontakeria jakinda gainera, bueno, argital etxe bat ere, bai. ez da, e, sortu duzula, duten bai. ere, ba zure testuak eh bai. eh prozesu guztia, ezta? Jaiozen prozesu guztia kontrolatzeko ez da kit zein helbururekin. Bai, egia esan e, jaiotzea da, zeia dana saien eginda dago taia ja, falta dana da ateratzea liburuak. Azken batien, sortzen dezunin, historioa ez da, historia utxa bakarrik alegia liburua ez da, e, historioa utxa liburuak eroditu, e, diseinua, jakintzea sal, zelburu, e, formatua, haimat eta haimat gauza, ez daude zure eskutan, eta askotan, atzo bertan, idazle batek aipatezidan, izenik ez esango noski, hau, asal, madarikatu aharri ditatena, honain, esanien ezitza idala guztatzen, esan zidatena, aldatuko zidatela eta ezkenean eserrez. Tontak eritxoak dira, komatxo artean, baino ez dira, darun pena tangelitentzea, zezure historioa da. Tanik nahiko nuke, aukera auki, ez bakarrik asala eh va ba, formatatu taldatu nuke eh zertatu nola ba, musika biziagoa eta argitaletxeekin gauza horiek oso makaldoaz. Mm -hmm. Ordu pentsatuet tira. Ba nerea dut. det. Mm -hmm. Eta euskaloa denetik esan diate, batzuek animo eta aurrea ta beste batzuek buruti jota zaude, baino saiatuko gea. Mm -hmm. Beste burua uste bat, ezta. Beste <laughs> bat. Ala de formato ere gaur egun internet bidez ere e, bai. e, formato digitala bortxeda, ezta? Ez da kit teori oh, ere aukera bat. Hori oh, eh? izan beste helburua, oda, e, arkitaletzeekin hitz egiten oro har ikusten detena da ez direla demogitzen. Badakite garrantzitsua dela, badakite hor datorrela, mugitzen ari dira, baina oso poliki eta saiatu naiz hitz egiten da konturatu naiz nere kabuz. E, lagun gutxi batzuk elkartu, aztertu zer datorren eta ikusi zerta aldatu desakegun eta nola egokitu, orduan. Tudu gabe hori da datorren, ez dakite mm -hmm. datorren urtean edo hemendik bostu urtea, eta guk bai. egon nahi deu, bai, Le, eta, lehen leherroan. Eta gazte literaturarekin lodutako lanetan, behar bat aregeiago. Aregeiago hori da, ze gazteak neurri batien galtzen ari gara ez diegulako entzuten, behaiek esaten dute, hau etzait beste irudi batzuk beste kasu egiten ez badio, galduko ditugu orduan hori da, gazte literaturan, mm -hmm sartu e, egin behargea, mundu digitaletan. Uh -huh. e, aipatu dugu, azarren ogei arte, e, nekatuenean, endaiako abadiako ere muan egongo zarela, haze e, sortea, bai. e, lanean, hori bai, e, buru belarri, bai, baina lagustuko lan. Bai, aipatu duzu, ba, lan horren azken e, metroak, e, uh -huh. ba, osatzera edo, edurri zarela, endaiara, e, zer da, eskuartean duzuna, zer ekartzen duzuen endaian, e, biribiltzeko. Edo. Ba, aziran proiektua edo, zau, esari bat izan txan, e, zan, zan gazteei bideratutako nobela bat, eh nik abadik pixka bat ezagutzen nun, ba zientzia zalea banaiz, euskera zalea, orduan banekiena badik e, bidaiak eta eh tan asmoasan ba, batzuk ekarri, e, eremura eta hiek abentura bat e, bizi dute, ba, bat desagertzen da etaren bila dabiltzala aitzaki horrekin gazteek alde batetik istorio goxo bat aurkitzea, abentura eta misterioa eta bide batez irakastea izan zen abadi, bertako kontuak abadiko eremu baizadia, zerua, hori dana Piskabat kontatu, kontua da abadi hobeto esagutu ala maite minuina izela, neurri batien. Like, like. Orduan konturatu naiz abadiren bizitza ere kontatu behardala gehi, dana ezin da, orduan erabakiet e, bikoitza ere moan egingo edo asmatutako ziren nazmatutako proiektura, e, gaztei bideratutako novela bat, berreuno realde, aventura, misterio, abadi, zientzia, izarrak, uhum eta hemen degilea batzutara bat abatein bizitza idatzi behar dut ikaragarria eta ikaragarria ni liliuratuta geldetu nintzen ze asko nekien baino etzan ezer, hori konturatu nahez mm -hmm hori dana da nada aspoa. Vai, <smug> bueno, bai, hongi da. Bueno, haintxona badia, <risa> abadiaren gaztelua hortxe da, denok e, esagutzen dugu, baina egia da, haren bai, bizitza, behar bada, ez dela hain ezaguna, eskualdean, eta bueno, eskualdez kanpo zelesanik e, ez. Halere, e, pentsatzen but, idazle bezala beste mila historio buruan izango bituzula, o, bai. e, proiektu honetaz gain, beste zerbait ere eskuarten izango duzula, ez da? Bai, nik esindetegon hon txela izte, izte kaleratuko ditugu argitaletxe pertsona horretan, gaina, hori da, hemosi hizilla esa ja sala ikusten dazuk zeuk laguntzen dezu badaki zer diren isugarri politia giru itza saiki e, ipui bilduma batzuk bat e, historia humoristiko fantastiko de abroak eta jainkoa baina gure egunean pixka bat nahastu fantasia eta e, realitatea beste bat krimenak asko gustatzen zaizki novela beltza eta ipui batzuk e, kriminalak aurrentzako etengabe hasiko banitz a beste novela bat e, misterio fantasia askotan eskatzen diante gaztieek e, magia nahi degu, eta beldurra nahi degu. Ordun egin egindet, pixka bat eh, magia ikutu, beldurri ikutu Harry Potter, euskal Harry Potter ez horrela, baino beste zentu batien eh, magia asko giroan Ordun ere burua bai, etengabe bai, etengabe, eta eunka pertsona buruan, ez, da, ez dakit eh, e, nola egiten den den eh, ondo antolatua, ondo zailkatua behar da izan euki, ez da, buruan zaiatzen, <laughs> De, zai, enik ez dakitzen ere buruak benetan, eh, ni atetik aterako naiz eta kaldu naiz, e, realitatean ezin ez dut, baina hori da ere pertsonhaiekin ondo moldatzen aizko mobilidatea Beno, aurrekin geratuko gara, e, momentuz esan bezala ba, gaurdanik azaren 20 arte, e, ba, Abadiako eremuan egongo zaren laneko enean eta, beno, ba, lana baduzu, Badet. eh, aurretik, dudarik gabe, baina bueno, ongi, ongi egongo zara bertan. Dudarik gabe. Eh, eta aukera pare gabe ere eskeini dizutena, beno, ba, behar bada, berba da, eh, aldera edo, ba, valorazio chiki bat ere egiteko, eh, berriz ere zurekin itze hingo dugu, ikusi, ikusteko, ba, nola pasatzen den eilabete bat, eh, ba, Abadiako gustoa kontateko dizu. Fernando Morillo eskermila guregan izateagatik. Zuei, onde izan, jo? Jo. Almeno ba 20 minutu eh, 20 minutu ordubilak izateko ikusten mozuen dena ba. E, idazle baten bizitzak, eh, ba dituela bere bueltak eta hoietariko batean harrapatu du Fernando Morillo ba Hendaiako Nekatoenea baserriak. Eta, beno, ba, hilabete bat izango du, lan egiteko dugari gabe, eh? ez da, oporretan izango, baina, eh? beno, ba, tartean tartean ere, eh? abadiako eremuaz gozatzeko aukera pare gabe izango du. Ogei minuto orduiak izateko, iragarki batzuk eta berehala, ala, albiste laburretara, elkarte noarretara ere pasako gara, eh? Segituen izango da, hori. Antxeta Media.info